Nu ska vi köra Röglepod igen och Daniel Roth, Linus Alin vill absolut inte agera hejaklacksledare. Jag kommer få bannor för den här inledningen. Jag heter ju Mattias Hjelm. Eller hur? Ska vi skalla dig? Ska vi ja. börja skalla ner dig i, i januari snöfallet? Jag börjar. Du är bra på det där. Du har ju fått in metodiken för att skalla. Nej, vi, vi vill ha tillbaka dig på skallningstronen. Så jag försöker sakta bygga upp dig så att du kommer tillbaka dit. Nej, du, du klarar klar den här gången. Men du är på farligt. Du, går, du tassar på farliga isflak. Kanske gör jag medvetet. Det är jag helt övertygad om. Linus Alin, mår bra? Jag mår bra. Jag har precis varit ute på en... Um... Ovanligt tidig rögle -träning. de ska ut på roadtrip och möta Brynäs och Skellefteå så de tränar redan vid nio tiden den här onsdagen så det var ingen tid att spela utan ut och titta på den träningen och fick med mig en hel del intressant information som jag ska förmedla alldeles strax. Mm. Innan ni ska göra det ska vi bara berätta för våra lyssnare om den matbatalj som föregick den här inspelningen. Klockan är väl ungefär 08.30 och Linus och Daniel går loss på dagens luncher. Och var tvungna att ta in energi för att mäkta med det här. Ja men jag är ju, jag ska inte säga känd för man... Eh... Det är, ingen, det är ingen av mina kollegor som brukar komma med något viktigt i 11 år, från 11.35. För att då börjar min då börjar min matklocka ringa högt. Det var ju mm. naturligtvis inte helt sant det där med 08.30. Kanske att klockan var 11.15. Precis. Mm. Ska vi skicka loss... Linus direkt här. Blocket! Blocket! Blocket! Vad är det? Digital då? idag. Ah, besvikelsen är konstant. Tänk numera. att Linus Alin också nådde 2020. Det trodde vi inte. Sen när vi är tillbaka i vår poddstudio så lovar jag att jag kommer att stå och vifta med mina papper igen. Då det går tillbaka känt... till 1870. Ja, det har känts fortfarande ovanligt och är... lite jobbigt. Det får ändå berömma mig av att ni har varit med. Några avsnitt i radarna. Det är ju inte, inte jätte, vanligt <laughs> bland glaslära att ha den här närvarofrekvensen. Så att, äh, jag, jag hyllar jag. Stark. Starkt jobbat igen. Kul att du är tillbaka. <laughs> <laughs> jag är ju gjord av betong. Det är ju granit hela kroppen. Snittade 454 igår går på 14 km runda per kilometer då. Denny. Denny. Vad är det gör det? Det är bra. Där ligger man i lä. Ös på, Linus. Ja, vi tar väl det lite etappvis här då. För det finns ju en del att snacka om. Vi kan väl, ni som hänger med på hd.se och vår dagliga röglerapportering kunde läsa under tisdagen där att Leon Bristet var... I träning men fick lämna och sen undersökas vidare på sjukhus. Efter en smäll mot ansiktet som. Eh, eftersom jag inte såg exakt. Men tog någonstans eh, läpp, näsa, eh, området. Eh, vad jag kunde se. Eh, och vad jag såg idag också. För att han var tillbaka på, på isen igen. Eh, glädjen, och nyhet och så såklart efter den smällen. Eh, och spelade inte i eller något sånt. Däremot hade han en... Eh, gult vilket indikerar då att han inte är tacklingsbar och han följer inte med på Rögläs roadtrip nu då men han är i alla fall på isen och det kunde ju såklart vara ett betydligt värre för honom efter smällen och undersökningen han stannar hemma det är också också Adam Tamblini Adam Edström och Olli Pallola Snacket som var var ju att Adam Temblini skulle testa under onsdag Men han fanns inte på is. Adam Elström har de aviserat att han inte kommer att spela eh, med den här veckan. Eh, Olli Pallola kommer inte heller att spela den här veckan. Eh, Lite strul! Ja precis och det här strulet gör ju då eh, att Trögle får eh, plocka in eh, Kevin Wenström från eh, Kristianstad. Där börjar även en lycka då eftersom Philip Karlsson har eh, avslutat sin eh, låneperiod i eh, Rögle och eh, nu har bytt till Västerås. Så det finns lite att lappa och laga. Rögle åker iväg här till eh, Gävle och Skellefteå med 12 förvars och 8 backar. Vad har ni för reflektioner? Ska jag börja eller ska du börja Daniel? Kör du igen. Det jag reflekterar omgående är att Trots att så tunga namn saknas fortfarande så klarar ju Rögle av det här. Man lyckas ju vinna mot topplag med ett antal juniorer i laget. Och med de här så kallade stjärnorna borta. Så det finns ju ett djup och en bredd i årets upplaga av Rögle som väl aldrig tidigare sett smaken till i Ängelholme om nöjd. Det är min första reflektion. Så vi brukar ju prata om, om skadorna mycket. Men med tanke på det jag just sa så talar jag ganska mycket för att det kan gå väldigt bra på den här borta turnén i alla fall. Men min reflektion är väl att jag var själv inne på det flera gånger under hösten. Liksom den osannolika, liksom osannolikt tunna skadelistan. De var ju stort sett helt ordinarie stora delen av hösten. Och det är väl någon slags verklighet som har kommit till kapp. Dels så har man inte den sortens flytten hel hela och Dels så är det väl också, gissa ett ett utslag av ett extremt matchande med det, det liksom tempot på matcher som gör, inte bara att man spelar matcher och liksom max belastar där men det blir ju också träningen blir ju lidande, det är ju inte mycket de hinner kanske, inte i samma omfattning som tidigare sköter sina liksom kroppar och, och träna i rehab syften. En reflektion till som jag kom på, som jag tänkte på när jag såg Rögle vinna mot Luleå, det var att oj vad det känns som att Leon Bristet saknas. Ja, i stort såklart, men i powerplay. Jag tycker att det, det är tydligt att han, den, den faktorn, den delen, den länken gör att Rögles powerplay inte ser lika konstruktivt och rappt ut längre. Nej det är möjligt, de har ju några tunga, liksom, med de här frånvaro som de har nu så känns det som att de har ett riktigt bra powerplay, de, det får man ändå säga att, att liksom, firma Bristet och, och SAR och company, även om det är möjligt statistiken kan jag mig fel, men känns det som att det är med råge klass och kvalitet och, och självförtroende och form till en riktigt bra powerplay enhet, men sen när, Tablinje och Bristet och någon till fattas, så får det ju konsekvenser i den andra uppställningen. Där har man just nu inte SHL-spets kanske till en enhet till. Men det jag menar är att jag tycker att till och med den första powerplay-enheten att det märks där att Leon Bristet inte är med. Även om de har full gott med material att kunna ha. Kanske seriens vassaste eller näst vassaste powerplay så, så menar jag att när Leon bristat inte är där så saknas en han, han tillför en dimension som ingen annan spelare kan fylla. Jag vill bara få stänga det och säga att, att liksom, känslan är väl att, att, att då Simon Ryfors har den positionen på andra sidan eh, Sav och jag menar att det är en av SHLs bästa spelare just nu så att jag, jag menar att vi pratar kanske om, vi jämför olika saker men jag menar att Eftersom Ryfors är uppe på de höjderna som han är och den formen och, och den utvecklingen så, så, så tycker inte jag att, att tappet av bristet är, är så stort där. Framförallt mot, mot bakgrund av den stökiga säsongen bristet har också. Men sen är det, håller jag med att det är klart att, han, klart att de saknar en, en bristet i form. Ja, men det blir ju någon slags eh, dominoeffekt också i, i powerplay såklart. Eh, so, som ni är inne på, jag menar, i röglers PP tränar man idag med eh, Saider, Saar, eh, Bengtsson, Ryfors, Everberg. Och i PP2, Gellina eh, Hansson, eh, sen Ferguson, Sjödin och Sjögren. Eh, den förvärldstriorn är kanske inga liksom, spelare som... Eh, i normala lägen eh, tar plats där eh, utan det är ju såklart en effekt av tambelin i bristet, eh, framförallt som är, som är borta så det är klart att det gör mycket och det, det gör ju också att eh, belastningen och istiden på powerplay eh, formationen nummer ett eh, ökar såklart, det är klart att man vill ha in den så, så mycket det bara går när man får chans i numerära överlägen Får jag ta med en reflektion till Bra. Jag alltid. fortsätter på temat Leon Bristet och, och, För det är något som jag har slagits av Tänk hur Hur snabbt saker och ting kan svänga Ändå Förra säsongen så var det en, en ständig fråga Om kommer Leon Bristet att vara kvar Och det fortsatte efter säsongen Och till slut så med pandemin Så var det så mycket osäkert Att man inte visste när NHL Skulle komma igång och han hade kanske möjligheten Att dra dit när han valde att stanna Och sen har han fått den här motvilligt den här strulsäsongen och egentligen aldrig fått komma in i den på allvar och då var Leon Bristet så enormt het och gjort så en enorm succé i Rögle under de säsongerna han har varit här så ingen vet ju hur framtiden är han kommer ju tillbaka men ändå vilken skillnad det kan vara på en säsong till en annan Ja och vilken skillnad det kan vara liksom under en säsong också jag menar det är mycket möjligt att eh, briset kommer tillbaka och gör någon slags eh, vårspurt i Rögle här. Och, och liksom få saker och stämma några eh, tidigare kapacitet. Det, det finns också eh, en risk att eh, han har varit borta för länge liksom och, och att han eh, helt enkelt inte hinner komma i, i liksom fysisk och kanske också mental form för att prestera på, på de höjderna. Ett annat exempel i andra änden är Simon Ryfer som haft någon slags liknande roll alla säsonger och sen helt plötsligt så stoppas han in i en lucka och helt plötsligt så går han från en SHL-dåldis till att jagas av NHL-klubbar. Så det är verkligen ytterligheter och det kan svänga från... Slåren ibland det kan svänga så mycket från månad till månad. Ta Tambelini som exempel. Va? Efter de tre fyra första matcherna, tre var det väl, så tänkte man att det här kommer att bli en sån jäkla succé Men han har ju också haft sin beskärda del av skador och strüm under den här säsongen. Jag skulle vilja fylla på här, Rinius. Nu pratar vi om, om skadade spelare. Men du nämnde också Simon Ryfors Så att jag inte glömmer bort det Jag tycker ändå det kan vara värt att peka på hans siffror För den fantastiska form Och allt med honom som han är inne i Förra säsongen så vann Brock Little Skytteligan på 24 mål Nu är alltså Simon Ryfors i delad Skytteligan På 18 mål Han kan ta hem Skytteligan Han kanske rent avgör fler än Brock Little Förra säsongen Och då vet vi vad Brock Little går för i Linköping Just med hans spets egenskap Att göra mål Det säger rätt mycket Titta på dessutom på Simon Ryfors poäng Hur han har gått Under säsongerna Förra säsongen, vad hade han då Om man tittar snabbt på hans statistik Han hade alltså 18 poäng på hela säsongen Nu är han på 33 Efter 35 matcher Det är 17 17. Har han spelat alla den det kanske han inte har Men på 35 matcher 33 poäng. Han har ju nästan dubblat snittet så här långt. Så det är ju, det är inte bara det att det har gått ett steg, eller två steg, eller tre steg. Han har ju verkligen tagit tio steg, eller mer, den här säsongen. Jo, jag håller med. Jag tänkte faktiskt också inför detta att det är, så, det är lätt, vi måste prata om Simon Ryfors, liksom. det är lätt att, vi skriver om honom hela tiden och det är någon slags liksom faktum att han är så bra, men jag är väldigt imponerad över hans, alltså för jämnhet och konstanta leverans. Jag har själv liksom uttryckt, jag har alltid sett honom som, som jag sagt här som en otroligt uppskattad och nyttig, liksom bra havgubbe långt en bit ner som kan spela överallt. Och det, men här har, kan han liksom bli en poängspelare. Har han skottet för, för att bli detta? Liksom. Jag har aldrig tyckt innan egentligen att han har haft något, något skott som måste stått ut. Vare sig slagskott eller, eller snabba handlingsskott. Men han har ju verkligen fått ett, ett monumentalt genombrott ganska sent ändå i karriär, får man väl säga. Vad är han nu? 23? 23, ja. Uh, och du, du skrivit mig igår, uh, killen har ju spelat liksom 250 sw för på Rövling och sånt. Uh, mm, 240. Nej, vart, 240 liksom, uh, varit med länge liksom. Det. det är nästan så att man är lite sugen på att läsa en sån här 5-6 tecken intervju med Simon Ryfors. Uh, Skulle vi inte kunna lösa det någon dag? Det kan vi kanske lösa, du. Det är kanske så att vi redan har löst det. Det kanske är så att eh, våra lyssnare och läsare bjuds på en sån intervju här eh, i... Eh, ja, vad blir det? Torsdag morgon, va? och vi bjuds på den! Amen. Vad trevligt! Eh, och jag kan väl bjuda på lite eh, information från det snacket jag hade med Simon Ryfos som vi pratar om, om honom här. Som en liten teaser inför den, eh, det reportaget eh, på den här sena utvecklingen. Han själv är ju... Eh, om många är liksom extremt förvånade över vad som har skett så är inte han, han lika förvånad om man säger så. Utan han menar att han har liksom kämt att han har haft de här verktygen tidigare och på något vis gått och väntat på att det ska lossna. och Han, han tycker liksom att det har varit bra för honom att ha tagit lite tid för att han har liksom kunnat ta steg för steg, säsong för säsong addera som han sa liksom självförtroende och skicklighet alltså stegvis för att nå dit han är precis just nu så det är inte så att han sitter själv och säger att jag är helt chockad, jag hade aldrig förväntat mig att jag skulle, skulle vara där jag är nu utan han har som man beskriver metodiskt arbetat några många år för detta och när nu lyckan kom efter beteendet så fanns läget och han gick in och tog det ungefär så jag tycker också det är lite coolt för att trenden idag är ju ändå att unga spelare inte har något tålamod. Så fort man inte får chansen, får chansen. Som liksom, och så fort, man inte liksom, så fort det inte händer så är ju agenter väldigt, eller inte, agent, inte agenters fel, men, men då är ju spelare väldigt benägna att snabbt flytta. Det finns ju exempel på det i SHL, liksom nej, gick inte i Frölunda, pang, ska till Luleå liksom... Det här gräset är grönare liksom. Man är ju imponerad av dem som verkligen bidrar sin tid. Han har ju väntat på sin chans. Vårt säkert har känt sig uppskattad, men det har ändå varit eh, skjult andra som hela tiden har tagit rampljuset. i alltså, Det finns liksom två parametrar till i detta som jag ser. Det är liksom att för det första, eh, coacherna ska ju också se. Att det finns en kapacitet i en sån spelare att göra något annat än vad man har gjort i tio säsonger. Man ska liksom, i det läget våga ge Ryfos det här utrymmet och det här läget. Och sen den andra är liksom pressen det innebär på honom som individ att, att få, det, få det, det tillfället att okej, okay, det är väl klart att Royfors själv har fattat att det här är min chans nu. Det här är mitt läge nu och BTN Forsynnytt om Rögl har inte liksom värvat in en ny etablerad center. Utan de sätter mig på den här positionen. Nu är det upp till mig att leverera. Det medför ju också någon slags press och stress, och klart. Och det är lätt att det blir lite elektriskt i klubban när man får avgörande lägen. lägena får. Jag menar, helt ärligt, hur många matcher har man på sig i ett sånt läge att leverera? Inte, inte jättemånga där är ju någon slags tålamodet väldigt knappt när man är, är, ska hitta en, en första center och bära en första line. Eh, och det har ju han klarat av uppenbarligen. Och det tyder också på mental styrka. Du pratar om att coacherna ska se det här. Då måste jag ju ställa frågan, gjorde de det? För vi pratade ju en hel del om att Rögle skulle värva in en första center. så det verkar ju som att Simon Ryfors inte var tänkt som första centern när, när säsongen drog igång. Men då, då svarar jag att ja men det gjorde de ju eftersom de värvar ju aldrig någon första centern. Eh, visst de, de var väl högt på eh, det är väl ett det det svårt. Hade, hade liksom Joel Kjellman fastnat här eh, hade de fått, fått fast Joel Kjellman så det är ju om, om Ryfors kanske hade fått det här men någonstans så så avstod de ju säkert också från andra namn. Jag kommer tillbaka till att jag intervjuade Cody Curran i Julas Så han, han sa, sa någonting till att Du kan fråga liksom Cam Chris och Chris och även Corey Murphy. Hur många gånger jag gick till dem och sa. Simon Ryfos. What's this guy missing? Men han menar ju att han, att han hade allting redan förra säsongen. Men han sa ju också liksom att. Det är fantastiskt med superstjärnor men det är också det stora problemet för det ger inte alla möjligheter att lyckas. Ted Brutén stod framför och som Cody sa du flyttade inte på, på Ted för Ted var förmodligen en bättre spelare då. Men, men liksom Rufus var en fantastisk spelare och hade alla verktyg redan förra säsongen. Bara det att äh, han stod bakom en som var snäppet lite bättre. Du säger egentligen att det var Cody Curran som gjorde att Cam Abbott fick upp ögonen för Simon du först som 40-center. Nej, det var, det var inte. Nej, det tror jag inte. Det var inte så med Men det. var Men jag tycker det var ett intressant resonemang. Liksom han, han var ju själv en av de här superstjärnorna. Han pratade ju om Eric Gellerna på samma sätt Liksom att Gellerna stod bakom. och hade, kan, var, kan var så här, bara för oss också Bara det. Problemet då är att då en annan framför och 25 minuter varje match. Då blir det ju mindre kvar till andra. Ett parallellspår till Ryfors är ju just liksom ledande spelare. Nu har Rufus blivit en sån. Men om man tittar på framgångsanledningar för Rögle nu. Speciellt när man har mycket skador. Jag tycker fortfarande Daniel Sarri som en spelare som, som smyger lite i, i, i bakgrunden. Och konstant liksom Kliver fram och gör poäng hela tiden. Eh, I de avgörande lägena. Eh, Evoberg har ju också varit. Eh, nu har han. Missat några matcher här och där. Men när, när han spelar är han ju. Allt som oftast liksom. Otroligt bra. Alltså han är ju en. en på SVN-nivå är det ju en, alltså en. en av ligans absolut bästa forward. Så. Att de spelarna då i det här läget. Eh, ska kliva fram. Är ju Rögle eh, såklart beroende av. Och det har de ju. Precis som att de här unga spelarna juniorerna har kommit upp tagit för sig så har ju de ledande spelarna verkligen svarat ut på de här kraven som har ställts på dem. Rögle är också ganska färska i den här framgångslopen så jag tror faktiskt att det är klart att de säger att de har sett detta komma liksom, men jag tror kanske att det är en lite ändå en ny vad ska man säga lärdom och en självförtroendehöjande höjande effekt internt att att man ser att för, för man, den logiska retoriken är ju att liksom den bästa centern lämnar, man behöver ingen ny center, är lika med laget, blir sämre. Liksom. Det är ju ändå den, den matematiska formen liksom. Men det är, det är ju ändå fattat, alla har ändå fattat att formeln är mer komplex än så. Är man tillräckligt, har man en tillräckligt stark verksamhet? Att den liksom bubblar under ytan på ett sätt som man, folk kanske inte ser i vardagen. Kombinerat med att man får självförtroende att gå bra. Då kanske man kan komma dit att man ännu tydligare kan säga att vi ska inte värva. Vi tappar, nu tappar Ögle, en av de bästa spelarna. Liksom, att man kan se att det, den kraften finns där bakom. Vi, vi känner oss trygga med den. Det kanske man inte förstår när man är ny på liksom de här höjderna. Men får man snur på det och bygger en riktigt stark verksamhet så kanske man kan komma dit att, att man kan vara trygg i det. Om vi det kan teknik. vara ett flummigt resonemang. Nej, det tror jag inte. Maila in till roglepodden 1 och tyck till om det var flummit eller inte. Men <laughs> jag tänkte om vi ska knyta ihop den här säcken där du inledde Linus med, med skadorna så vill jag ställa frågan till er alltså, har ni tänkt tanken ja, eller klart ni har men har ni tänkt tanken att rögle presterar som man gör hur bra kan inte rögle då vara när alla spelare är tillgängliga nu med tanke på hur de unga har tagit för sig när man har kommit upp också jo det är klart att det finns en enormt. Det är klart att på kort sikt så är det här stökigt för dem att behöva pussla med, med lagställningen men på lite man liksom investeringsmässigt så är det ju liksom jackpot för dem att de har fått testa den här Marco Casper Linus Jodin som ingen ens hade hört talas om egentligen för bara någon vecka sen Han har ju liksom fått göra sig ett namn och fått växa in i detta. Så men det är det kanske så att Linus Jodin, är, är ingen, när alla är tillbaka så är kanske inte ens han med i laguppställningen. Men man kanske sett tillräckligt med honom och kan bara bygga honom tillräckligt för att liksom, om du ska in i tredje kedjan nästa säsong. Så fläskar på dig fem kilo muskler i sommar så är du med i matchen. Liksom. Så rent framtidsinvesteringsmässigt så är ju det här, tror jag det här har varit riktigt nyttigt för mig. Om vi bara fortsätter på kort sikt istället för framtidsmässigt så finns det ju dock en, en risk i det här scenariot som Rögle har nu. Och det är ju liksom belastningen man, man lägger på de ledande spelarna också. Eftersom de har så stort ansvar, i mot, mot Djurgården. Förra veckan så spelade Evarberg och, och Sar över... Jag sa att Ryfors spelade alla liksom över 22 minuter. Mest var Ryfors som spelar knappt 25. Och när du sa att Ryfors nu blev det förlängning mot Luleå, men han, han var ute i över 25. Eh, I den också. Det 25 minuter. Ja, det, det är väl klart att eh, på lång sikt när Rögle har fått lite vila och inte spelat match för, för en skulle liksom en, en tisdag ha fått eh, någon dag extra här och liksom eh, reparera kroppar och så, men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 Lite mer för att Alla fattar att spelare som spelar nästan En forward som spelar nästan 25 minuter Liksom eh, Tre dagar i veckan Kommer och riskera att gå sönder På grund av den, den belastningen Får man slänga in ett quiz till Som har med första femman för att göra Hur dominant är den Den senaste sex matchen har Rögle gjort 19 mål Hur många har firma Sar, um, Ryfors, i? Vart inblandade i att inblanda dig. Alltså gjort Mm. Eller liksom Fem att Evo Bizar Passar fram till ja. Jag drar till men höga siffran 15 eh, 13 så här då 6 Oj Inte ens en tredjedel Det var ju jätteintressant äh, det, är ju, det, här, det här klipper vi bort Det här avsnittet Linus Den här delen Ja. Det är det, det, det, det som lokommer, är, ja det som eh, jänkarna brukar på på de secondary scoring som är eh, alltså bara, alla lag är ju beroende av någon, någon enhet och det har ju varit ett väldigt tyngt men jag tycker det är intressant så att vi där liksom, eh, att eh, att det finns rätt så mycket kräm där bakom men Anton som gör sina mål och eh, mot Färjestad när de gjorde fyra mål så gjorde jag, tre Ehm, de gjorde de ett mål mot Luleå. Första luleå gjorde de ett mål av två. Örbro hemma gjorde de ett av fyra. Ehm. Djurgården första matchen ett av två. Djurgården borta två av fem. Och nu mot Luleå hemma inget. Nej, det var ju några, några sista, men inte, inte mål så. men Det är superintressant. Och det, det är väl som du var inne på Daniel innan, det här med Uh, uh, att uh, man har satt liksom någonting i, i rullning som gör att spelare kan komma upp och komma in och liksom leverera trots att man inte har rutinen eller trots att man inte har uh, rollen man är van vid från, från uh, tidigare säsonger och så vidare så kan man komma rätt in och känna sig trygg i system och veta vad man ska göra och då blir det så himla mycket enklare att kunna spela sitt spel och faktiskt bidra istället för bara känna att man ska gå in och inte göra bort sig till exempel som är lätt att känna som en junior när man kommer upp i A-laget att nu får jag inte göra något misstag här det är ofta den inställning man har när man kommer upp som ung spelare skapar man en miljö där man istället har att nu har jag min chans att visa vad jag kan Klart att det blir stor skillnad då. Men egentligen, du säger ju mot de här siffrorna, det räcker ju att titta på de här matcherna, hur otroligt liksom värdefulla poängen den här första tjänaren var att de har burit liksom mycket istid och gett liksom mycket till laget. Men jag är inne på din teori, det är ju ett kvitto på vilken liksom ändå vilket lag de har, så många spelare som som hjälps åt att bära detta. Det hade ju, de ju avslöjat sig direkt. Kastat in, kastat in liksom Marco Kasper eller de här... Eh, Linus Ferdin i ett lag som var väldigt liksom, skevt balanserat. Där, där liksom, första en första kedja gör allt och sen har man ett gäng Vattenberg Så hade det ju märkt mycket tydligare. Jag håller med. Det, det, den, den kollektiva styrkan har ju inte, har inte minskat... Eh, Lika liksom och jag tycker man kunnat se kanske i slutet på vissa matcher att, att eh, tränarna har gått ner på nästan rullat på tre kedjor. Det ser man ju inte i tiderna <gör> lagställningen är ganska intakt när man kan rulla på fyra så gör det ju mycket för orken. Eh, men det ser man ju att de har ju gjort, eh, gjort det jättebra. De har unga som har kommit in, men eh, mot slutet av matchen så har man liksom. Jag vet inte, deras åt kanske eller tränarnas, då har man lutat sig lite mer och mer på de här viktigaste spelarna. Ja, är det någonting mer ni vill säga om de unga spelarna eller ska vi gå vidare till nästa punkt? Man kan väl bara nämna det med Linus Sjödin. Jag sa till min kollega Sebastian Hamdan och vi skrev en text om honom liksom för att få lite perspektiv på hur snabbt det har gått från honom från never heard of till liksom, fått lägga avgörande straff i förlängning och nu runt Luleå i helgen spelar han i det andra powerpoint-uppställningen och Linus träningsrapporter dömas så är han kvar där och det, det känns ju verkligen som en spelare som, det är möjligt att man har haft ögonen på honom hela tiden men jag tror man har blivit stärkta i tron att eh, det här kan vara en spelare som eh, kanske till nästa säsong som man vill försöka bygga och börja liksom lotsa åt rätt håll och det är väl någon slags liksom konsekvens eller, eller det är bra i den här kroksången med alla skador att grejen med Rögle har ändå varit de senaste säsongerna att det har kommit någon oväntad och gjort ett genombrott som sen har liksom kunnat träna under sommaren och ta en större plats nästa säsong med tanke på den bredden de har haft och, och skad, så skadefritt det var under hösten så var det ju inga överraskningar egentligen överhuvudtaget i laguppställning till och med som Johansson som var utanför. Det här är ju, har ju faktiskt gjort att de har kunnat liksom, utvärdera lite nya spelare och spelare som faktiskt har fått någon slags uh, mini-genombrott. Uh, så även om de inte är med fullt ut i slutet på säsongen så kan de glädja av dem till, till en annan säsong. Om vi tittar på spelschemat då så har vi pratat om borta bortaturnén nu. Brynäs först och sen vidare upp till Skellefteå. Och sen så är det ett derby. Det är det derby? Är det derby? Det är det Är det ett västmanländskt derby? Grattis till som får komma till Västerås. Västmanlands huvudstad. Vi tar Leinus med en penna i luften. Vad vill du ha sagt? Alla Nej, men jag vill väl ha sagt att jag egentligen, jag hann ju halvvägs in i min eh, träningsrapport egentligen. Och det här derbyt eh, för och så sökte in på, den, på nästa halva så att säga. Eh, för att det är ju så att nyförvärvet i, i rögle av Joel Aledja, han eh, har fått klartecken och eh, resat till Sverige. Eh, nu efter eh, att ha tagit eh, ett tag med all pappers exercise och eh, han eh, förväntas då börja träna med laget på måndag. Det ut i därbyt alltså. Så kan det nog bli. Med tanke på Rögläs frånvarolägen nu. Och, och om vi bara där vid backsidan också. Vi har pratat mycket om de skadade förvarsen. Så kan man ju säga att Erik Jellina som inte tränade tisdag. Han var tillbaka i fullträningen idag då onsdag. Och är med på roadtrippen. Och sen får vi också säga att... Samuel Johannesson ser ut och tar plats på, på sex backar. Han eh, tycker jag har sett väldigt bra ut sen han eh, kom tillbaka till Rögle efter sitt lån. Eh, och också en parentes här eller en ganska stor parentes är att Lucas X-Doljonsson eh, vikarierade på träningen på, på en förvårdsplats. Han tränar i samma line som Erik Andersson och Melkor Eriksson. Nu ska Rögle få in Kevin Wenström från, från Kristianstad på den här roadtrippen men... Eh, det är väl klart att Sätter man stor runt som där Så funderar man på Och leker lite med tanken Att han ska kunna Göra en insats som forward Helt enkelt Vad vill du säga igen? Ja nu är ju Linus in och snuddar på en helt annan punkt Här också De här skiftena mellan Forward till back Och så nu då back till forward kanske. Och Det är ju en helt annan programpunkt ju jag ska på listan. Ja, den omvända listan. Exakt. Ja, men spontant känns det ju som att han har rätt så mycket egenskaper som eh, han ser ut som en farval nästan eh, tycker jag. Med sina liksom, snabba fötter och offensiva spel. Det kanske men det det här väl... han har längtat efter hela sitt liv. Nej det tror jag inte, men liksom, så att vi hade liksom anmärkningar förra veckan eller vi tyckte vi frågades att lite liksom, behandling kan man säga som Johansson att konsekvent utanför så det känns det som att han fick en liten chans när Ekestål äh, gick tillfälligt sönder och tog det Ni verkligen äh, håller med mot han Sett starkt ut och med stort Spelade med stort självtroende Och det här nu är ju Ekstol tillbaka Men då väljer man liksom att behålla Johannesson Det är ju, det är ju ett, ett nytt slags Statement Även om det kanske Ingen som vet hur länge det var Men här och nu är det ju ett litet statement ja. Sveklöst Är det så? Det hade varit lätt Att sätta Ekstoljonsson med, med Lesund på träningen istället Helt enkelt och, och låta Eh, en junior till exempel Kommer upp och träna tillfälligt på en förvärdsplats Men det är väl klart att man och sätta, en for, eh, sätta en back på en farvarsposition i, I träning när man kör 5 mot fem spel eh, Är ju liksom något slags eh, ändå eh, Test med substans Om man nu får säga så eh, Det gör man ju inte bara för att man tycker att det är skoj direkt, Utan det, det gör man ju för att prova Och se om det kan, det kan tänkas vara en lösning test Det Testa väl väldigt Snyggt uttryck där. Där Tack ja håller med. det är inte så dumt tänkt De är ju fullt fulltaliga på backscenen Där sitter ju folk och liksom inte ens får vara med Men på förvarsidan så är det ju så Tunna så de får gå till där Och be få låna spelare Eftersom Ekestol har Förvars egenskaper Så är det väl Ett plus ett är lika med två Eller hur är det det Hjelm? Känns som Sportens matematik sällan följer vetenskapens matematik. 1 plus 1 kan bli 3, 1 plus 1 ett kan bli 4, 1 ett plus 1 kan bli 0. Det är värld vi lever i. Väldigt. Har du något mer att förtäla från träningen, Linus? Ingen Henrik Setterbaj i öglik kostym? Nej. Eh, jag har haft pepprat er och lyssnare nu med massa information. Och jag tror faktiskt att. Eh, det är slut i den lådan. Kristoffer Ifalk saknades ju för någon match här nyligen också. I ja, lördags. Är, I lördags, ja. Han, han är tillbaka och tränar för om någon undrar över det. Sen har jag nog tomt i mobil och på block och papper överallt faktiskt. Jag har, jag har förmedlat det jag vet och det jag har sett. Då tycker jag att Daniel Roth ska få använda sitt tunga slagskott. Va? Ja, är det för jag slagskott? de här förvandlingsprocesserna mellan forwards och backar Nää, som du säkerligen jag vill... har fått kompletteringar till din nästan fulltaliga lista förra veckan. Jo men jag är ändå rätt så trygg i tanken på att jag tror att vi varit rätt så kompletta för de förslag som har kommit in har jag inte kunnat ge mer än ett halvt rätt så Vi fick ett mejl igår om att Viktor von Lindborg skolades om från förvar back i 17 sjuttonårsåldern. Det var ju innan han var med i avlagssammanhang så det faller väl lite där. Ett så kallat någon... långskott. Det kan man säga. Och någon mejlar också om att Tom Hammerstad, då är vi på runt millennieskiftet, skolades om men jag kan bara ge ett halvt rätt där, för det var under Mats Waltins eh, torpedsäsong. Då man spelade med en liber och två halvbackar och två torpeder. Och halvback var ju liksom någon slags kombination av center och, och back. Så att det var egentligen ingen positionsbyte. Eh, så att, eh, jag, har inte, jag har inte blivit helt nedskjuten. Vad vill du visa säga, Leynes? Jag vill bara säga att jag tycker det är helt underbart hur liksom, engagerade och kunniga lyssna och läsare vad vi har alltså det är ju information som är liksom verkligen så här detaljnivå och ja nu var detta ett långskott med många gånger så är det ju, folk skickar in och bidrar och liksom hör av sig det är ju, det är ju jag måste bara säga det att det är fantastiskt roligt att spela in här varje vecka och få liksom så mycket, så mycket tillbaka apropå det, två saker här Apropos det ser jag, två saker Linus, jag vet en av Daniel Roths källor. Och det är inte en av er som är 70 plus eller 60 plus. Den här hemliga sekten som Daniel är med i för att få fram information. Jag vet en. Du vet, rör jag vet. inte mina källor nu. Nej. Nej, bra. Men eh, den är någon framträdd och tyckte att eh, mitt förslag på Jasper Jensen var rätt fyndigt. Smart. Nej, nu vet jag vilken dam du är och meta. Åh jag du får bita dig i läppen nu igen Jag, jag vill eh, ge ä, ä, Linus Jag håller med Linus där, Det är helt fantastiskt Varje gång vi har snackat om någonting så jag Sjunger till i på alltså, Kvinnor och män och, och unga och gamla Och folk har egna teorier Och, och spär på någons teori Och, och ä, apropå det så ä, Hade vi ju ä, tog ut förra veckan det här ropandet från båset, vitt, vitt, vitt som jag kollade upp med Connie Ekenberg om han kunde reda ut jag har fått två nya teorier på detta, jag vill ändå inte släppa det här ämnet jag tycker om sådana här lite sevdo utsvärvningar jag har fått ett mejl här ifrån Lukas som skriver jag har en teori gällande Stefans tv-tittande i Vibestrand kan det vara så att Stefan hör wheel, wheel, wheel, översatt jul, jul, jul. Om det är wheel och inte vit han hör är det spelarens kommunikation mellan varandra. Hur de vill att puckens rörelse ska vara. Att ropa wheel till din medspelare händer ofta i stressade situationer i defensiv zon. Där man vill fortsätta rörelsen i ett julliknande mönster. Jag bifogar en bättre förklaring än vad jag är kapabel till. Och så fick jag en äh, fin länk här. Tack för den underhållande tidsfördrivande podd. Sen fick jag också, um... Medan du funderar så kan jag flika in med en annan sak, det här andra apropået, det andra tillägget jag vill göra. Det var ju någon av er som skrev in och undrade, vad är det egentligen Chris Abbott har framför sig? Är det en liten bibel, är det en liten anteckningsbok till, till agenter eller vad är det? Har ni den här bilden på Chris Erbånds mobiltelefon. Ja, den har jag också fått. Nej, jag vet inte. Ja, jag jo, ser... den, andra, den andra teorin var: Hörde du på den och frågade om vitt, vitt, vitt? Tror det kan vara båset som skriker. byt, byt, byt? Eller linjedomar som rålar ut, ut, ut vid avs avvakten av sidan? Kanske. Hälsningar, Jonas. Ut, ut, ut tror jag inte. För de rålar tagg taggap. men byt, byt, byt kanske. Det skulle ju lika gärna kunna vara om man spekulerar vidare. Skit, skit, skit om man nu ska dra till närmare. Uh, ut låter inte riktigt lika som vit. Eller byt. Skit! Skit, <laughs> det är skit, är närmare, skit, skit! Ja, det är närmare vit än, än ja, jag vet inte. Nej, vi får ta reda på detta helt enkelt, eller? Vi får, yeah. vi får spetsa öronen verkligen i nästa, nästa match vi är på eh, där vi är på plats i hallen och, och lyssna och eh, och se om vi kan komma fram till någonting till nästa vecka. För det är ju faktiskt eh, rödliska väg på den här roadtrippen. Och sen ska man spela derby mot Malmö. Och sen har vi nästa podd. Så vi kommer ju ha mycket kött på benen nästa vecka. Kan man lugnt säga. Vi ska gå i mål med vit, vit, vit. Ja det måste vi göra. En, en spaning nummer två är att jag fick ett av Jonas Nordström. En trogen lyssnare och... Eh, Skarpenna som skriver så här efter min intervju med Chris Abbott i fredags Eller i, vi stoppade in det igår, där igår När jag tog upp att flera matcher har liksom ledningar glidit rögle av händerna Och motståndarna har vänt och vunnit i fråga om han var bekymrad över detta Och då sa Chris att nej det är inte, vi lär oss Och vi har vänt betydligt fler underlägen till seger än tvärtom och jag tänkte faktiskt när han sa detta jag skulle jag kolla det men det kom massa annat i vägen. Men Jonas så grävt rättas. Det detta så han skrev så här. Läste ni intervju med Chris då han hävlar att Rögle vänt underläget till vinst betydligt fler gånger än man tappat ledningen till förlust. Det påståendet stämmer inte. Vid fem tillfällen den här säsongen har man vänt underlägen till vinst i matcherna. Det omvända har inträffat dubbelt så många gånger. Det vill säga vid tio tillfällen har Rögle tappat en ledning och till slut förlorat matcherna kan ju vara bra att veta och kanske något ni kan lyfta upp och prata om i podden. Det är helt rätt, ju. Det, det får vi väl pudla på då. att vi. Jag tänkte faktiskt att jag skulle, som sagt, gräva i detta om det påståendet hade bäring, men jag lyckades inte det. Men tio gånger, då har jag alltså förlorat. Förlorat. Tappat ledningar och förlorat Tio gånger Har de ens tio förluster? Ja men det måste vara efter efter Efterförlängning och eller straffar och så också Där är väl åtminstone en, en handfull Ja det är sant Det är sant Där blir det ju faktiskt Ett antal som tickar in Det är vi nästan i mål va? Jag ska vi kasta upp en sista fråga till dig också Mm Om en annan trogen poddlyssnare Tom Jonsson han skriver en trogen lyssnare är intressant när ni benar ut problemen som uppstår. Jag vill att ni berör skadorna som uppstår. Vad är det för skador? Framförallt är det är nästan alltid samma spelare som drabbas. Många går igenom en hel säsong, ibland flera säsonger utan skador. Är vissa ömtåliga än andra? Eller är det bara otur? Gick igenom truppen och elva ordinarie spelare är aldrig skadade. Medan resterande har ofta mer, eller allvarliga skador mest hela tiden. Fy vad jag låter gnällig. Men det är ju intressant. Det enda jag vill innan jag släpper ordet till är att vi vet ju inte så himla mycket om vad det är för skador. Ibland får vi reda på det på annat sätt, men vi, eh, vi officiellt eller vi, vi skriver liksom inte ut för det är för skador, och i många fall vet vi inte ens vad det är för skador. Det känns har... ju känns lite vanskligt att som icke kunnig, icke-medicinstuderande gå ut och slå fast att ah, det beror på att den spelaren är dåligt tränad eller den spelaren har mycket otur. Men däremot kan man spekulera. Jag kan spekulera och jag kan gissa mig till något, vilket i för sig inte spelar stor roll. Men nog tror jag att människorna är fysiskt olika sammansatta från början. Man har lite olika genetiska förutsättningar för att Undvika skador Jag tror att vissa spelare faktiskt har lättare Att ta på sig muskelbristningar Än andra Det kombinerat med en slags grundfysik Tidigt i åldern Fysik och träning Och rehabilitering Eller inte rehabilitering Men, men underhållning ska jag säga Av kropparna under åren Plus givetvis faktorn tillfälligheter Otur också Så jag, jag skulle gissa på en kombination Av alltihopa där Ja, så, så är det ju såklart alltså, Det finns ju traumaskador Som man kallar det kan man ju liksom inte skydda sig mot Om någon, någon slasher En spelare över handleden Och den, den liksom bryts Det är ju traumaskador Som, som kan hända, hända Allihop Men det finns ju förslitningsskador på det vi diskuterar innan Med mycket matchning Där, där kroppen håller vid, vid en viss belastning Och sen går man över den gränsen Och så kan man gå sönder Sen ligger ett stort ansvar såklart på Rögle's medicinska team med fysioterapeuterna och när man släpper tillbaka inspelare spelare som har varit, varit skadade. Man har till exempel gått ut och sagt med Olli Pallola nu att man absolut inte vill chansa med honom och låta honom spela. Kanske hade det varit annorlunda om man hade varit i en SM-semifinal SM till exempel. Så, så som du säger, det är ju klart det är en kombination av allting men det är skillnad på skada och skada också. Ljumske eller handled till exempel där. Men, men jag tror också mycket handlar om utbyggnad. Hur man har jobbat tidigt när man var ung för att stärka upp viktiga, viktiga muskler och så vidare. Sen är det ju också så att, nu tar jag ordet igen. Det är ju ingen hemlighet att oavsett idrott så finns det alltid någon eller ett par här och där som Kanske inte brinner jättemycket för att ta den extra träningen. Medan andra finns i den andra kategorin som gärna tränar extra. Och, och så finns det till och med de som tränar för mycket så att, man, så att kroppen inte orkar med det. Det finns liksom i alla kategorier här. Ska, ska man lägga till också. Det är bara att ni pratar om detta. För tänkte ni är ju glaslera alltså, och ni kanske kan mekanismerna bakom. Att vissa är bara med ibland... Det känns ju helt rätt att den här frågan till er. Linus, det här, jag tycker det, det börjar gå lite för långt det här nu med, med Daniel. Vi får trycka dit honom. Han vet ju inte riktigt vad han pratar om. Jag ser, ja. att, Linus, jag ser att Linus sitter och bitar ihop sina kinder som är gärna, han är lite bekymrad. Jag tar inte, jag, jag tar inte åt men Jag fattar inte varför du säger vi. Eller nej. Ja, Jag vet bara en i den som är glaslera. Och det är inte jag. Och inte jag. Men det är väl man kan väl säga att SOL i 2021 är liksom, där slarvas det ju inte som man kanske det får dra, går inte runt och drar liksom baksidor som man gjorde för 10-15 år sedan, det är ju högteknologiskt och professionellt ut i fingerspetsarna, men sen kan man väl säga att det är väl, det är väl en balansgång hela tiden. De, de maxar liksom belastningen hela tiden. Och, men alltså jag tänkte på den som Tambellini, Han var ju frågetecken inför den här matchen. tränande och beskrevs som ett frågetecken. Sen spelar han och på något vis gick sönder. Liksom. I andra fall har man liksom valt att, att hålla i. Så det är väl ett det är vågspel hela tiden. Jag vet inte om han liksom slog upp någonting. Det kanske var en otur. Liksom, men det antar att det är, det är liksom ständiga övervägningar. Ska vi, ska vi inte? Ska vi, ska vi vänta en till? Ska vi ge honom tre, fyra dagar till? Det är nog en balansgång att gå när man ska jag liksom tumme upp och tumma ner. Jag vill också lägga till så att det inte blir några missförstånd där. Det är inte så att jag går ut här och säger att spelare skulle vara otränade. Inte på något sätt. Alla är ju seriösa i sitt. Det jag menar är att det finns allt några som kanske inte har riktigt den tagningen i träning som, som vissa andra har men inte att någon skulle vara dåligt tränad på något sätt. Nej ja, men man kan, kan väl ta fram en sån som Mattias Sjögren som är en av få i Rögle som är har passerat 30 sträcket och han har haft två ganska stökiga säsonger bakom sig men han har ju varit han är ju ingen glaslörare denna säsongen av, av hjälmkaliber, liksom. han, är <laughs> ja, men han är ju men Han har ju inte missat en match, han har stått över någon träning här och där men, och det är väl ett, liksom ett, ett tecken liksom på att de, de är ju, alla, alla lag är ju extremt seriösa i sin, i sin träning och gör precis allt för enda dag för att liksom hålla på lång sikt och att um, inte gå sönder. Sen är det som Lena så här, om man ska då kan man liksom inte Det kan man inte hjälpa Det är, det är sånt som händer Man måste vara välträdare Finns det ingen chans att vara på den här nivån Nej eh, Då så. Och Hur var det i sa nu Daniel Var det så att vi bjuds alltså på Simon Ryfors tre, på Vi bjuds alltså på det Det gör vi Jag sitter och bara väntar på att Linus ska Va, Skicka, skicka Va, Vad så Kan du läsa vad Varför skönt aldrig att... den här länken? När ska den komma egentligen? Ja, men Vad skönt, då behöver jag alltså inte offra kebabben Utan jag får det här till mig ändå Ja, det kommer att vara äh, Det måste väl vara premium då. Så klart, men det tar ju för givet att Alla som vill ta del av Vår Intensiva bevakning av både Rögle Och annat Vi har mycket annan fin läsning på gång i veckan så. Nej äh, men det är bra, med. då summerar ni för mig nästa vecka vad det var Simon egentligen sa. <laughs> ja, om du är med så ska vi, ska vi försöka få tid till detta. Kalas! Men det surfar vi vidare på varsitt håll här från de tre olika poddstudiorna. Och så önskar vi er en trevlig vecka! Och vi säger tack till Vågen Försäkringsbyrån och för... Um ständigt samarbete med långa avtal på den, det samarbetet. Hej mer. Hej. Hej. Övervikt, fetma och obesittas. Snart lyder var annan svensk av övervikt. Prova modern viktnedgång hos SuperNormal. Gå in på supernormal.health, alltså supernormal.health. Privatlisa sig X-Long Range från endast 3990 990 kronor per månad. Och få mer. Mer intuitiv teknologi. Adapt Koppling. Uppkoppling. Mer lyx. ljudkvalitet. Stämningsbelysning. sjuka blickar. Mer prestanda. Räckvidd på 446 km Mer på bucketlist att upptäcka.